Її чудовий голос так і задзвенів по всій хаті, а вид так і пашів червоним соромливим вогнем, хоч у хаті було вже не дуже видко. Вона прожогом вискочила у двір і заспівала веселої пісні. «Як виросла ваша дочка? Я б зроду з віку не впізнав її», сказав Дашкович, пригадуючи, яка була Настя Мизерна та Заниділа та миршава як була маленькою дівчинкою. Уже сутеніло на дворі, як Дашкович вертався до батька. Топилка з жінкою випровадили його за ворота та все дуже дякували, що він не погордував ними, простими людьми, і не забув давніх своїх сусідів. Дашкович не міг надивуватися, які були добрі, ласкаві ті прості люди, котрі з дорогою душею були раді вітати свого гостя. Дашкович увійшов у батьківський двір і побачив довгий ряд косарів, що вечеряли під хатою і весело балакали то про се, то про те. Старий батько сидів у ганку і перемовлявся словами з косарями, дожидаючи сина. Швидко потім наймичка винесла на ганок столик і подала вечерю. Вечір був такий теплий та тихий, що їм обом не хотілося йти в покої вечерять. Косарівся балакали та їли з таким смаком, якого Дашкович давно не зазнав. Повечерявши, косарі перехрестились до церкви, подякували за вечерю, позабирали коси і пішли гуртом з двора. Дашкович довго ще сидів на ганку, вже як старий втомлений батько пішов відпочивати. Уже поночіло, над сеглядинцями послалася ніч темна, тиха й зоряна. На селі вже затих гомін і шум, тільки дівчата і хлопці не втихали навіть після важкої польової роботи та все співали на вулиці. Скрізь на селі співало заразом тільки вулиць. Парубочі голоси обзивались піснею десь далеко за ставком, та все наближались до того місця, звідки лилися свіжі дівоцькі голоси десь під вербами. За голосом кожного парубка можна було вухом вислідковувати, кудою прямувала смілива парубоча нога, де була чия мила, на яким кутку обзивалась вона піснею. Хори вулиць змішувались, перепинялись, Часом зливались докупи в один тон, Часом різнили в дисонанс. Співуче українське село співало до півночі, І до півночі під зорями сидів Дашкович на ганку, Та все думав свою думку. Його причарувало сільське життя, Неглибоке, але співуче живучий. живуче. Його причарувала рідна мова, рідна пісня, чисте повітря рідного краю і синє небо, і погожа вода, і тиха зоря на ніч. Уже Дашкович встав і хотів йти спати, як коло самісінького двора дівчина заспівала пісню. Дашкович зараз впізнав той голос, то співала Настя Топилківна, Голос був такий чудовий, що його одразу можна було впізнати, хто його раз чув. Пісня весела, щасливого серця дзвеніла тихої ночі, неначе під самим його вухом. Настя верталась з вулиці додому і, певно, була щаслива, що постояла і наговорилась, і намилувалась з милим. Голос замовк коло самого топилченого двора і Дашкович пішов у хату. На другий день старий батько просив сина вивезти косарям обід. Дашкович поїхав на луки в ранні обіди. Косарі косили толокою. Вони стояли дуже довгими рядками. На луках під гарячим сонцем дуже пахло свіжою травою і польовими квітками. Не вважаючи на спеку і духоту, косарі співали косарських пісень. Їх голоси змішувались з пташиним щебетанням, стріщанням трав'яних коників. Гаряче повітря аж кипіло хвилями всякої гармонії. Наймит розпалив багаття, повісив на тагани казанок і почав варити куліш. Сонце стало серед неба, і косарі зійшли сполуднувать, посідавши кругом мисок. Дашкович сів поруч з косарями до колишу. Затовчений свіжим салом з зеленою цибулею і кропом, куліш той здався філософові смачнішим усякої страви. Між косарями так і пересипались жарти, приказки, і пісні, і приказки, і прислів'я все те вразило Дашковича надзвичайним багатством поезії, жарту, юмора, практичного розуму. Він вийняв книжечку і позаписував пісні приказки. Надвечори наймити взяли волок і пішли до ставка ловити рибу. Гашкович пішов з ними і носив відро. Наймити забрели попід берегом і витягли повний волок баговиння, карасів, линів, раків та жаб. Підводне царство, обплутане нитками, кидалось, ворушилось, лазило на зеленому березі. Сам Дашкович, забувши свою філософію, обіруч вибирав раки і рибу з жабуриння та кушеру. Риба тріпалась, підскакувала на траві. Раки плазували і ляскали шийками. Жаби тікали з усієї сили до води, раді, що не звернули на себе людської уваги. На березі запахло, Риб'ячою сирістю, ваговиннім. Дашкович так розходився, що підняв палицю в гору, Подумав, потім розтягся, І сам поліз у воду ловити рибу волоком. Швидко вони знов витягли волок Повний дрібної плітки. — А зайдім іще волоком, на ваше щастя, пане, — Промовив наймит. — Про мене й зайдім, — сказав Дашкович. Вони закинули волок і витягли черепаху, котра з переляку підгорнула під черепки лапи й голову і лежала, наче мертва. Всі засміялись з такого Дашковичевого талану. «А закиньмо ще на щастя вашої панії», сказав знов наймет, охочий до жартів. «То й закиньмо, тільки не ловімо знов черепахи», сказав Дашкович і швиденько поліз у воду. Щастя професорші було знати невелике, бо на той раз вони витягли дуже багато раків та жаб і не впіймали ані однісінької рибини. Небагато вони заходили волоком, а вже риби було повне відро. Раків було так багато, що не було куди їх брати. Надвечір косарі почали підвечіркувати, а Дашкович... Все записував пісні, що розказували йому чоловіки. Вже луки почервоніли під промінням захода, Скошена трава ще дужче запахла, Тихий західний вітер обливав лице неначе наче теплом, Лащився до лиця, поки зовсім не вмер, Як червоне сонце сіло за лісом. Дашкович вертався до села і почував, що його груди Багато легше дихали пахучим свіжим повітрям рідного села, ніж у місті. Настала неділя. Дашкович був у церкві, старій, дерев'яний та темній. Після обіду йому було невесело сидіти вдома, і він пішов по селі. На великому вигоні стояла корчма, а коло неї була велика купа людей. Там грали музики. Професорові забажали зайти подивитися, як тішиться простий народ. У корчмі сиділи чоловіки й молодиці і пили горілочку. Вони всі говорили заразом та так голосно, що от того клекоту не було чут ні одного слова. Розмова клекотіла, як окріп в казані. Під корчмою танцювали хлопці й дівчата. Дашкович знехотя задивився на танці селян. Між дівчатами він зараз помітив Настю Тупелківну. Вона пішла у танець з тим молодим хлопцем, з котрим Дашкович бачив її під вербами. Дашкович ненароком був свідком їх женихання і знав про їх кохання. Він дивився і милувався молодою гарною парою. Настя виробляла дрібушки, спустивши очі додолу. Рум'яна і щаслива, вона вся дихала щастям. Добре намисто легенько брящало на її шиї. Коли це з гурту кинувся до неї один парубок, вхопив зразки намиста і рвонув з усієї сили. Намисто так і пороснуло на землю. Всі перестали танцювати, музики перестали грати. Настя залилась слізьми, а вся громада загомоніла. Дашкович впізнав того негарного парубка, що закравшись, Підглядав з-за верби крадькома, як Настя стояла з милим. Дешковичеві стало шкода бідної дівчини. Всі дівчата кинулись збирати розсипані намистини, а обидва парубки вхопили один другого за барки і почали лаятися, а потім битись. Волосся зголів летіло на чепір'я. З порозбиваних носів потекла кров на білі сорочки. Вони подерли на собі сорочки, бились навкулачки. Потім міцно щепились і почали кидати один одного на землю. Потім один надушив другого, сів на грудях, набрав пороху з дороги в жмені і почав забивати порохом рот, ніс, очі. Другі порубки кинулись розборонять і насилу їх розвели. На обох було страшно дивитися. Такі вони були покривавлені і обшарпані. Настю ледве повели додому. Вона за слізьми і світа не бачила. Дашкович сам трохи не заплакав, так йому було важко дивитися на ту страшну картину. Вертаючись додому, Дашкович зустрівся з Топилчихою. «А що, Топилчихо, правда добре мать гарних дочок?» – промовив Дашкович. «От і правда, як співають. На городі квітки б'ються, а за мене хлопці б'ються». «А що ж тут винна, дочка, що якийсь пройдисвіт порвав на мисто?» Ви б й видавали її заміж, а то ще не один хлопець обскубе чуба другому. Ото й я так казала своєму старому. Та, мабуть, таке доведеться в жнива весілля справлять. Але чого це ви такі худі та бліді? Їй же Богу, аж страшно на вас глянуть. Так позатягало вам очі, так ви помарніли. Ож умивайтесь та обливайтесь до схід сонця непочатою водою та втирайтесь сорочкою тільки, борони Боже, не пазухою, а спиною. Побачте, як усе пропаде і піде на очерета та на болота та на недобрих людей. — Я вам принесу зілля, — вже тихіше промовила сільська лікарка. — От цих ліків і слабість мене. — Спасибі вам, топилчихо. Я буду лічитися дома, як тільки прибуду до Києва, — сказав Дашкович, аби отчепитися одностирливої сільської знахорки. Дашкович зайшов по дорозі подивитися на церковну приходську школу, що колись його батько ще з-за завів у селі. В тій школі він вчився вдяка з кількома хлопцями. Він ледве впізнав ту хату, бо тепер дяк зробив з неї повідку і заганяв туди свої гуси та качки. Ні безумисне орендарева коза виглядала з дверей, виставивши свою рогату голову. Дашкович посидів у батька ще з тиждень і почав нудитися за книжками. Він обшукав усі кутки і не знайшов нічого, окрім молитовників, житій святих та метрик. Не маючи чого читати, він усе ходив по селі, по садках, по левадах, прислухався до пісень, записував усе те, і навіть їздив по ярмарках слухать сліпців та лірників. Зараз суботу надвечір Дашкович почув, що в дворі співають дружки весільної пісні. Він заглянув у вікно і побачив, що то Настя Топилківна йде з дружками. Кругом неї велося з двадцять дружок. Усі дружки були гарно повбирані, у білих сорочках, в горсетах, в стрічках та квітках. Але найкраща між усіма дівчатами була Настя. Вона ввійшла в горниці, неначе наче зозуля влинула. Вся так і цвіла квітками, так і дихала щастям. Її молоде рум'яне лице з чорними бровами, з карими очима, змагалось красою з квітками та стрічками. Вся голова була затикана квітками. З голови на плечі падали жмутами стрічки. В руках вона держала білий вишиваний рушник. Коло правого вуха були пришиті з заполочі два віночки. Весела й щаслива, вона сміливо тричі поклонилась низенько Дашковичеві, просила на весілля і тричі поцілувалась з ним. А потім, сміливо повернувшись у світлиці до Великого дзеркала, почала ніби поправлять на голові квітки, розкидати по плечах стрічки, не вважаючи на Дашковича. Те велике дзеркало. Так і притягло до себе других дівчат. Вони кинулись до молодої, Буціньто поправлять на її стрічки, А самі все зеркали, ніби не на рокому дзеркало, Та все пишались. Дешкович не міг одірвати очей от тієї картини, Котра відбивалася у дзеркалі, Де була ніби намальована купа гарних дівочих Заквітчених голов, А між ними, як та зоря, Гарна настина голова. Рипнули двері з другої кімнати, і всі дівчата метнулись до порога від дзеркала. Війшов старий священник. Молода поклонилась йому незенько тричі, поцілувала в руку, а старша дружка поклала на стіл шишку, і потім молода з дружками пішла до церкви. Зараз таки прийшов і молодий. Дашкович впізнав того гарного парубка, що стояв з Настею під вербами. «Як тебе звуть?» – зумисне спитав Дашкович. «Лук'ян Павличок», – сміливо сказав молодий. Другого дня Настя повінчалась з Павличком. Зараз-таки після того Дашкович почув, що дубовія покинула жінка. Передніше пішла чутка, ніби хтось бачив, що в лісі на дереві повісилась якась молодиця. Дубовій обходив усі ліси на округи села і не знайшов нічого. Дубовієві діти плакали за матір'ю щодня, як за мертвою. Незабаром приїхали до Сагединить чумаки і розказали, що бачили Дубовієху аж під Одесом, говорили з нею і розпрощались. Дубовієха переказала своєму чоловікові, щоб ждав її в гості, як виросте в його у світлиці трава на помості. Вона кляла чоловіка, що зав'язав їй світ, знівичив її так, що в неї кістки не було цілої. Тільки за дітьми, казали чумаки, так плакала, що аж об землю побивалась. Час минав та минав, і Дашкович збирався вже до Києва. Старий батько наклав йому харчі повний віз, Надавав Кавунів та день на гостиниці жінці й дітям. Прощаючись, батько промовив, коли ти, сину, швидко не приїдеш до мене, то, мабуть, ти мене бачиш в останній раз. Час мені до Бога. Батько промовив ті слова так спокійно, неначе мова мовилась про когось іншого, а не про його. Виїхав Дашкович за село. Глянув на поле. По обидва боки дороги стояло так багато полукібків, що як глянуть, то й полів було невидко. Поля жовтіли як золото до самого ліса то копами, то стернею, то незжатим хлібом. Жінці стояли рядками суспіль до самого ліса. — Чи є ж не те? — спитав Дашкович у жінців. Панське, отказали йому люди, і Дашкович трохи не вдарився об землю, як дубовійха за своїми дітьми. Не весело було йому, як виїхав він за село. Їдучи степами, він усе думав про свої сегединці, про пишний край, родючі поля про народ, добрий, поетичний, гордий, багатий своїм самостійним національним життям, своєю поезією і оригінальними музичними глибокими мелодіями. І ті думи не виходили з голови, не випадали десь у траву, а зливалися з гармонією степових голосів із синім небом, теплим вітром, з пахощами степових квіток, бо ті думи самі були поезією і почуванням. Дашкович приїхав додому і застав усіх своїх живих і здорових. Жінка навіть не впізнала його, так він поздоровшав, загорів, повеселішав. Він навіть перестав на якийсь час засиджуватися в кабінеті, бо його обвіяла свіжість степів та лісів, розважила сільська пісня, сільське життя і краса природи. «Чого ж доброго навіз із своїх сегединиць, із своєї Черкащини?» питав його Воздвиженський. «Дуже багато дечого доброго я навіз. Я оглядав народ оком вченого, переслухав його пісні, бачив його звичаї. Поетичне і естетичне його життя дуже багате. Його мова, поезія незабаром може розвитися в самостійну літературу, книжну поезію. Я навіть не записував багато пісень і дечого іншого. Ото б варто було послухать, як київські та черкаські філософи заспівають лірницьких пісень. І треба було за тим їхати на село, шквариться на сонці, швендять по мужицьких хатах, чудна ти людина. Я навіть думаю, таки справді до ладу вивчить життя свого народу, і його мову, і його пісні. І навіть думаю дещо написать про свій народ. І хочеться тобі марно час гаять, здоров'я запагублювать. Сидів би нишком та хліб жував. А пересвідчення ж ти стули уже там на селі? Чи помагала ж тобі там яка баба-сопунка, або дід-сторчогляд, сміявся Воздвиженський? З посміха люди бувають, Сказав Дашкович і замкнув замком зібрані пісні, знаючи поганий звичай Воздвиженського, шпурлять вогонь, що не припадало йому до вподоби. Найкраще, що ти привіз з села, то кавуни та день. Я б не проміняв їх ні на яку філософію баби сопунки і діда сторчогляда, промовив Воздвиженський. І Воздвиженський, і Дашкович мали чимало дітей, та все дочок. Старша Дашковичева дочка звалась Ольга, а старша дочка Воздвиженського звалась Катерина. Обидві вони були перевесниці, тільки Дашковичева Ольга родилась на кілька місяців передніше, і Марта Сидорівна ніколи не пропускала прикинуть слівце, що її Катерина менша одольги. Ольга й Катерина уже не ходили до гліба Бориського дяка, вчить граматки та часловця. Їм найняла гувернанток, котрі вивчили її читати і навіть трохи говорить по-французькій. Батьки постановили віддати дочок в інститут благородних дівіць. Переговорили, з ким було треба. І одного разу Марта і Степанида, забравши дочок, Поїхали з ними в інститут. Вони під'їхали під височезну залізну браму. Брама була замкнута. Довго вони дожидали, поки їм очинили. І вони в'їхали на інститутське подвір'я. Високий швейцар з позолоченою булавою на дверях заступив їм стежку. Він сказав, що генеральша так рано нікого не приймає. Марта і Степанида мусили сісти в екіпаж і проїздиться без діла по місті. Через півтори години вони знов вернулись в інститут. Та сама залізна брама, той самий швейцар, потім ще якась дама спиняли їх, доки повели через довгий коридор в залу, де вони знов просиділи дуже довго, дожидаючи начальниці. Нарешті в залу вийшла якась дама і попросила їх до начальниці. Так як Дашкович читав кілька лекцій в інституті, то генеральша Турман, уроджена маркіза де Пурверсе, сподобила їх, щоб побачитися з ними «І познайомитись». Незнайома дама повела їх через рядок покоїв, розкішно убраних. Скрізь блищали дзеркала, бронза, дорога мебіль, скрізь були розстелені дорогі килими. Степанидій, Марті і малим дівчаткам було трохи якось ніяково. Всі вони поправляли на собі одежу, оглядали своє убрання, котре хоч було і гарне, але не було підхоже до обстави. Незнайома дама привела їх в просторну світлицю. На Софі сиділа начальниця Турман, і, очевидячки їх дожидала. Вже вони підступали до мраморного стола, за котрим сиділа Турман, а вона все сиділа і не ворушилась. Вони побачили пристарку вату панію, убрану у дорогу шовкову сукню. На її плечі була накинута дорога велика турецька шаль. Її лице з легеньким оливковим сутінком показувало її провансальський полуденний рід. На руїнах того лиця ще було видко сліди колишньої краси, як по руїнах Колізея можна догадуватися про його давню славу. Чорні брови, рівні, від кінця до кінця не товщі й не тонші, ледве згинались над чорними великими очима. Тонкий рівний, як у грецьких статуй, ніс був дуже в пропорції з довгеньким лицем. А решта кругом носа і брів вже обвалилась, позападала, полиняла. Турман Уроджена депурверсе, кахикала сухим кашлем, як тільки стрічалась з людьми. На самотій прислугах вона ніколи не кашляла тим модним петербурзьким кашлем, котрий ніби натякав на великі перебуті турботи життя, тоді як таких турбот та горя ніколи зроду й не було в неї, і вона їх не зазнала в житті. Її батько, Маркіз де Пурверсе, приїхав до Петербурга з Прованса з двома дочками. Старша дочка була чудом полуденної краси. Через знайомих чужоземців він увійшов в значні доми Петербурзької аристократії і навіть був вхожий до двору. Одна висока особа видала заміж старшу маркізу за генерала Німця Турмана котрий достав пишні руїни. Генерал прожив недовго і вмер, заставивши Маркізу удовою. Та ж таки сама висока особа з Петербурга через своїх знайомих вислала генеральшу Турман виховувать молодих паннів аристократії в полуденній Росії на місце начальниці Інститута благородних дівиць. Її менша сестра Зоставшись назавжди маркізою де Пурверсе, за рекомендацією другої високої петербурзької особи, достала місце класної дами в тім самім інституті і так само повинна була виховувати благородних дівиць з полуденної Росії. Марта і Степанида наближались до Софи, де сиділа начальниця. Коли їх щулились перелякані діти – тоді тільки Турман встала так помаленьку, неначе її підводили цупкі пружини канапи, котра й справді підіймалась і росла під нею ніби найм'якіша подушка. Турман встала на цілий зріст свій, високий, рівний. Дорога шаль падала кругом її сухого стану широкими хвилями. Вона хотіла дати своїй постаті що генеральське.